Въпреки, че в пъсната на Томай Дичо се пеше за джентълмени, сега ще стане дума за една изключителна жена. Точно преди 100 години, на тази дата, 16 февруари 1926, третата съпруга на българския поет и писател Тодор Влайков Мария, подписва завещанието си и дарява сградата на Кино Влайкова на столичани. Акт, който десетилетия по-късно ще се окаже решаващ за спасяването от разрушаване на сградата на това апетитно място в центъра на София, а именно сградата, където се намира най-старият действащ киносалон в България, с 110 места и сцена. Сто години по-късно. Въпросът е не само исторически, а съвсем актуален. Как се пази жива една културна институция в град, който постоянно се пренарежда и където апетитите за печалба от строителство не стихват. Каузата влайкова. Кино Влайкова за смисъла на дарителството и за това как една сграда се превръща в общност. Добър ден казвам на Олег Ковачев. Здравейте и на вашите слушатели. Нека да кажа драматург, актьор, режисьор, дългогодишен човек на киното и един от двигателите зад съживяването на пространството на Кино Влайкова. Ами, а, нека да кажем няколко думи за Мария Влайкова и за това завещание. А, тя прави това завещание в началото на февруари. 1926, да. в края, буквално май в последния ден, тя си отива от този свят. Защо да. беше важно откриването на този юбилей да бъде точно на датата на завещанието на Мария Влайкова? И, завещанието е емблематично е, е за цялата дейност на Мария Влайкова. То е изключително поетично, изключително красиво, разкрива нейната артистична душа и го е, е подписала на днешния ден, преди 100 години, още читалище, зградата на киното и на читалището още не е била готова, но тя е бързала да го завещае на Министерство на просвещението, защото не е била добре, знаела, че ни остава много дълго. И малко след откриването и първата прожекция през октомври, на 3 октомври, тя си отива от този свят, но след нея остава нещо, което надали тя е предполагала че ще бъде толкова устойчиво и, и, и толкова ще го обичат хората 100 години по-късно, защото наистина а, столичани, пък и не само столичани хора, които отдавна са напуснали България, изключително много обичат киното, помагат ни финансово. И това е голямо щастие за мен като председател на настоятелството, но и голямо отговорно, защото нали си представете какво ще да се случи, ако не бяхме успели с целият екип, с много труд да го съживим. И да го защитите да, защитите, да защитите тази мисия, която всъщност ние четем и в завещанието на Мария Влайкова. А, много е красиво, наистина. Вие казвате поетично. А, тя говори за това, че кинематографът може а, да помогне а, не просто на театралното дело у нас, цитирам, а чрез той и на народната просвета. И да се свържи с създаването на един народно-възпитателен кинематограф. А, господин Коваче, вярвате ли, че наистина киното а, и един киносалон... Може да изпълни тази мисия и че е важно киносалоните да остават, кварталното кино да остане, а не да се пренесе в стриминг платформите на дигиталния свят, индивидуалната консумация на кино, а именно да се запази гледането на кино заедно с други хора. Да, права се, че трябва да се запази, но няма как да се борим с стриминг платформите. Те са една новост, която те първо ще навиза още по-силно. А пък дали ще запазим а, кварталното кино, то на практика вече не съществува. Кино Вайкова остана последното. Mm -hmm. Квартално кино в София бяха толкова много, всеки, всеки квартал, всяка маха имаше по едно две кина, които пре, представители си бяха пълни от, а, от 2 часа прожекцията до 8 часа, вечерта, един и същ филм всеки ден нямаше билети киното беше едно забавление, което вече много трудно може младите хора да разберат за какво става дума. Но наистина, гледането в тъмния киносалон, заедно с а, още хора в залата, е нещо много-много приятно. А, и звук, и картина. Не може да се сравни това, което вкъщи къщи гледат хората. Е, някои приятели ми казват, аз имам огромен телевизор и 4-5 колони, така че същото а, гледам филм в Не също. Не е същото. Не, не, не чуваш вълнението на другите, не, не виждаш, не усещаш ускореното дишане или пък затаяването на дъх в салона. Тези неща няма как да бъдат възпроизведени. Наистина, това е едно споделено преживяване, а точно тази споделеност е по- повече ни липсва, но искам да ви върна към а, това, с което започнахме завещанието и това, че тя ударява на Министерството на Народната просвета. А, той ключов документ за спасяването на сградата в а, целият този бурен период на прехода, когато а, апетитите за мощно строителство хелепък в на толкова апетитно място. Знаем колко активни са да. те и до сега. А, как а, това завещание помогна да се преодолее риска от а, а, погубване на мястото в името на частни интереси? Аз не съм свидетел на това, но от 90 91 година има, има един план, който е внесен в а, там съответната институция, се събори киното, да се вдигне една четириетажна сграда. Но в завещанието пише, че на това място може да има само кино, кинематограф и читалище. И е, хората, които са искали да го съборат и да го yeah. разбраят, че трябва да го, да го построят отново. И не само там и на горния етаж да има читалище. И за тях остават два етажа само, което се са оказва нерентабилно. И много странно, че и чиновниците, от които е зависел са спазили буквата на закона в уния мрачни години мутренски и не са разрешили да се а, събори кино и да се построи сграда. Защото от кино не се а, печелеше, той и сега не се печели толкова много, колкото беше преди 40-50 години, и мутрите се отказали. Един важен разкъс ми се струва това, защото явно е имало достойни хора в държавната администрация, които сега остават а, безименни. Да, но и мисто. Се... ги поздравяваме от... Е, името на е, всички тук хора от Махвата не само от Махата и цяла съвсем много харесва нашото кино и ще го пазим. Ролята на читалището, казват, е също много важна, защото това не е просто институция, а жив организъм. Има музика, танци, деца, е. общност, театрален е, да. кръжок. Всичко, което си, си е вреда на едно читалище и това е живо място и досега. Така е, няма нищо по-зареждащо от децата, които плиткат наоколо, свирят на пиано, на китара, на, на барабани, оказва се, страшно модерно и момичета много искат да се научат как се си на барабани. И имаме и детско театрално студио, имаме и балет, народни танци, имаме и два хора, един пенсионерски, един с по-млади дами, които са прекрасни, носят непрекъснато награди и славят читалище из цяла България. Така че, както казахте, това е един жив организъм, който изисква много грижи, защото много хора работим тук и много хора идват непрекъснато, за да се ползват от услугите на читалището и на киното. И от една страна е трудно, от друга страна е толкова приятно да видиш гренарите очи на дечицата, които излизат на сцената, за да покажат на своите родители, баби и дядо си, какво са научили. Много е зареждащо. И някак си забравяш умората. И ти е кефа. Сега, аз се връщам на завещанието Защото Тъкмо това се случва на днешния ден Преди един век точно 300 квадрата, доколкото знам И в началото са били 300 места в киносалона Днес са по-малко Заради това, че не може да се използва Балкона ли? Не, само това По-рано сцената беше много по-малка Аз като, като дете от 62-3 година Съм издал в това кино Седалките бяха малки тесни дървени седалки, долу имало над 220-30 или 250 седалки, на балкона имаше над 100 дървени, такива като станеш по жината с трясък, прибираше дървената седалка и удреше в дървената облегалка. Беше много весело, когато някой тръгна да, из, да излиза и като казахте за това, как, как общуват хората в една кинозала. Ами, ние като деца крещяхме, когато добрия а, пронизваше състрала лоша, да речем, Херкулес. Съм гледал тук преди 60 години и повече. А, наистина, общуването, а, ние ръкопляскахме на някои сцени, които много ни харесваха. А пък когато филма беше цветен, това вече беше такова удоволствие. Цветен филм, хайде да го гледаме непременно. Много е приятно и защото киното е нещо, което и сега някои хора разбират колко е важно да бъдеш в него, колко е важно в тъмната зала да гледаш а не вкъщи докато си сипаш ръкия да изпуснеш да речем 3 минути от това, което е случвало така е, може би съм малко романтичен даже в момента седя в тази кинозала, за която става дума. Тя, е, тя е като някакъв параклис. не знам как да ви кажат от тук са минали по мои груби сметки много повече от 7 милиона зрители за тия, 10, за тия 100 години. Представете си какво множество, колко хора са оставили своя а, отпечатък, тяхната е, енергия позитивна продължава да бъде тук. А какво различава а, кварталното кино последното? квартално кино Влайкова, от тази култура на мултиплекса, освен, може би, пуканките, мащаба, философията или и прожекционната лентова машина. Наистина ли все още при вас може да се прожектира на лента? Не, за съжаление или пък... Всъщност, модерните филми на лента много трудно могат вече да бъдат излъчени освен ако няма собствен Архифа ние нямаме. Uh -huh. а, така че отдавна проектираме с, с една дигитална машина и това всъщност спаси киното, защото преди това не можехме да пускаме филмите, които зрителите биха гледали. А единственият източник на приходи е киното. Читалищните дейности не могат да носят приходи. Те, те носят разходи, защото трябва да бъдат нефтини. Децата трябва да могат да бъдат обучавани за малко пари. Хората не са богати, за да си, по, да си позволят да хвърлят много средства за това детето им да седи на, на пиано, да е речем. Така че е, нещата пак опират до това, до културата. Е, в нашото кино идват, гледат филми културни хора. Тука не се харесват екшените. Дори с е, брат Пит, екшен, като пусне няма зрители. Филми на ужасите изобщо не вземаме. Тука е другата култура на зрителите. Ту, е, друг вид култура. Европейско кино, българско кино. Е, сега има два български филма, които радват а, добър зрителски успех. И това е всъщност нещо, което ни кара да бъдем горди, защото освен, че пазим тъга, духа на кварталното кино. Е, е това е разликата. Тук има дух. Само типексите няма нищо против тях. Има хора за всичко. Много зрители ходят там. Но там духът е друг. Там е някакъв такъв консуматорски дух. Докато тук киното е, продължава да бъде вълшевството от ония години, когато седяхме на балкона слицани от това, че е, се случват такива неща на екрана, Красавицата извяра, Черното лале, Фи е, е, е, си, е, Перото, просто това са едни филми, за които младите хора дори не са чували, но аз ме да гото говоря за тях. Киното е голяма магия. И Ой. да го правиш, и да го гледаш. А, да завършим така Днес в откриващата вечер на една поредица от празненства за 100 годишнината на кино Влайкова и читалище Антон Страшемиров ще участват личности като Георги Господинов, Хайгашота, Гасян Орлин Павлов, Васко Кръпката а, Как събрахте толкова различни гласове около каузата и как ще продължат честванията в а, този а, едновековен юбилей? Много лесно ги събрахме, защото те с удоволствие приеха по карата ни. Някои тях живеят в, в, в Бахлата, като Веселин, Веселинов Реко И а, О, Олин живее тук, Георги господин живее тук. Хайгашот прегърна идеята с най голямо удоволствие. Стефчо добър в Обеща, че той ще, ще дойде да изпее една песен. За съжаление, билети няма никакви, защото залата е малка, но ще заснемем на видео концерти, ще го пуснем в Фючел, после да могат и други хора да го гледат не в кино Влайкова, но все пак у дома на своето домашно кино. Е, това е всъщност така... една много добра новина. В смисъл а, билетите са се изкупили, т.е. интерес да, има, да. този жив организъм продължава да живее, нали така? Така е, така е. Билетите се изкупиха за два дни. Добре, че пуснахме билети, защото мислехме да направим свободен вход, а ние не може да съберем всичките 5-600 човека, които искаха да дойдат тук. Така че, а пък, следващите концерти ще бъдат, да речем, един голям хоров концерт от двата наши прекрасни хора. Ще има балетни изпъл... изпълнения от малките балеринки, които учат тук, ще има а, а, барабаните да, да, да чуят всички, как свирят нашите барабанисти, пияното. Uh, to ясно, to, пълна картина пълна, неща, да. пълна картина от празненства. Така Много ви благодаря, благодаря да. Олег Ковачев, 100 години кино Влайкова и читалище Антон Страшимиров Празненствата започва днес Точно век след като Мария Влайкова Полага подписа си под едно завещание Което все още пази Една уникална сграда И културна институция Пази ги от претопяване в комерса